Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok, mai vendégünk Péter Figerge író lesz, mielőtt azonban elkezdjük vele a beszélgetést búcsúzunk, ha most nem is szerencsére valakitől, de valamitől, az elmúlt negyed század egyik nagy tekintélyű folyóiratától amelynek a megszűnését a közelmúltban jelentették be. Szökőnapi adáson adásunk ezzel kezdődik tehát. A múlt héten a belső közlés századik adását ünnepeltük. Ünnepelni jó, de most keserédes, hiszen ugyancsak századik száma jelenik meg a Magyar Letr Internacionali Folyóiratnak. Egyben ez a századik az utolsó lapszámot is jelenti a folyóirat életében. <tosz> Rossz idők járnak a folyóiratok életében is. 2014 végen a Holmi búcsozott elolvasóital a közelmúltban, hogy még egyet behozzak, beszélgettünk szilágyi Ákossal a 2000 folyóirat nehéz helyzetéről. Mai adásunk elején Karád Évával, a lehetőbb főszerkesztőjével beszélgetünk a lap megszűnésének okairól. Tehát köszöntöm Karád Évát a telefonnál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szervusz Éva! Nem tudom, hogy jól hallasz el. Igen, nagyon jól. Az okok között, ami a megszűnését jelenti a lapnak, többek között az alkotó energiák fáradásáról is beszéltek, meg a finanszírozás és nyomuk soknak tűnhet. Igazából ez egyik az, hogy mi az oka annak, hogy megszűnénak a lap, és rögtön ide kapcsolnám, hogy mennyire volt ez nemzedéki lap, vagy mennyire nemzedéki lap. Talán érdekesebb kérdés, hogy mennyire nemzedéki lapa megszűnés, ez most valóban egy tendencia. Lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy ez az elmúlt 25 év, ez még a folyóiratok időszaka is volt, és most valami korszakváltást élünk meg. Most minden másképp van, és ugye, ha egy folyóirat elér a századik számig, akkor újra kell gondolni, hogy nem kéne-e itt és most befejezni. Nem lehet így folytatni, ahogy eddig csináltunk. Hát annyiban mondhatom, hogy nemzedékilap volt, hogy én magamat a 68-as nemzedékhez sorolom, de azóta nagyon törekedtem arra, hogy a, a következő nemzedékek fontos képviselőit is bekapcsoljuk a folyóiratba, és azt hiszem, hogy ez sikerült is, tehát itt azért nemzedékek párbeszéde is zajlott, nem csak országok közötti beszélgetése. És ha már a nemzedékről beszélünk, azért néhány nevet a kuratórium, tagjai közül megemlítenék, Konrád György, Kornés Mihály, Eszterházi, Péter kertészimre, Heller Surányi György. 91-ben indult a lap, de 1994-től vagy a lap főszerkesztője. Miben változott az elmúlt 25 évben, hiszen a jól számolok most 25 éves alap, Miben változott az a közeg, amiben ez a lap működik? Hát ugye az európai kulturális folyóirat és az európai kulturális integráció elősegítése volt a törekvésünk, tehát egy nagyobb nyugat felé való nyitottság, meg ugye az úgynevezett Európához való felzárkózásra való törekvés volt a, az évtizedek elején a legfőbb törekvés, több lendület, több lelkesedés volt bennünk ebben az irányban. Azt hiszem nagyon érdekes Ilyen kelet-nyugat diskurzusok is folytak az elmúlt évek során, de most hát azt érezzük, hogy minden valahogy másképp van. A, meg mit veszít, vagy milyen veszteségeket okoz, ha ilyen lapok, vagy egész konkrétan ez alap lap megszűnik? Tehát, hogy az országnak ez milyen szellemi, milyen kulturális vesztessége? Hát azt gondolom, hogy itt mindenképpen szó van azért olyasmiről is, hogy a, a nyomtatott folyóiratokról a hangsúly egyre inkább átkerül az online megjelenésekre. Azért mi is egy negyedéves folyóirat voltunk, vagyunk, lassabban tudunk reagálni, persze komolyabb problémákról, áttételesebb, elméletibb eszé reflexiókat igyekeztünk közölni, tehát nem is az örökké valóságnak, de nem is a pillanatnyi változásokra reagálva. Az internet nyilván sokkal gyorsabban reagál, és mire nekünk kijön egy lapszámunk, addigra már lehet, hogy minden egész máshogy van. Tehát azt hiszem, hogy mélyebb átalakulásokról is szó van, nem csak a financiális nehézségekről. De persze azt hiszem, hogy azért ez, az, hogy azt lehetett mondani, hogy nálunk egy erős a folyóirat kultúra hagyománya, hát ezzel azért most fontos mm. dolgok mennek veszendőbe, de talán a fiatalabb nemzedékek és a, az online lehetőségek kárpotolni tudnak majd a másik oldalról. 25 év, egy századik lapszám búcsúzik a letről. karádévával beszélgettünk, köszönöm szépen Éva a beszélgetést. Szerbusz viszont van, még, még a századik számunk csak áprilisban jelenik. Tudom, csak szépen. hogy ezt így előre, és De sajnáljuk innen is, hogy megszűnik. Ez egy fontos jó dupla szám lesz, azért a az érdemes lesz elolvasni. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen a beszélgetést. És akkor most már a stúdióból Péter Figergővel köszöntöm a hallgatókat. latin Martin szakon végzett íróként, műfailag talán a vers is közel állhatott volna hozzá, de majd arról beszélgettünk, hogy a későbbiekben, hogy mi kötöttem meg mondjuk a versíró kezét Péter Figergőnek. A tehetség már meg tudom mondani. Jó? De, hogy a novelláival, <gül> tehát a prózával várt ismert, és tavaly megjelent a kitömött barbárok regénye az év sikerkönyvelet, írásról, tanításról, közéletiségről beszélgetünk. Tehát Péter figergővel tartsanak velünk, Martonéva vagyok. Féterfi Gergő vagy Gergely a vendégem a stúdióban, és akkor először azt gondoltam, hogy beszélgessünk a könyvről, a kitömött barbáról, ami nagyon sok tekintetben izgalmas. Egy, hogy ebben iszonyú mennyiségű idő van belepakolva, tehát tíz éve kutatod azt a 18. századot, két embernek, Kazincinak és az ő kőműves barátjának a barátságát, plusz egy, egy PHD munka volt. Tehát, hogy ebben a, a tíz évben mi minden van benne? A történeti kutatása, a regény megírása, a történetnek a felfejtése? Hát, hogy mielőtt megijesztenénk nagyon az olvasót, hogy itt egy rettenetesen el, elborult ö, figura van, aki tíz évig nem lát ki egy feladatból. Azért hát, a tíz év alatt megírtam két másik könyvet, sőt, három másik könyvet. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, <gül> hogy csak, ö, csak egy valami... Egy valami kötött e a figyelmemet, de tény, hogy azért a figyelmem fókuszálva mindig az volt, hogy hát ezt a történetet mindenféleképpen meg akarom írni. Csak amikor ez először fölmerült, akkor egyszerűen hiányzott a, a, a, az ismeret mennyiség. Tehát, hogy ezért egy történeti tárgyú regényt teljesen hasraütve nyilván nem lehet, vagy meg lehet írni egyébként, és lehet, hogy sikerül is, de... Benne van egy, egy, egyfajta olyan filológus vér, és nagyon kíváncsi voltam a csomó minden dologra, amit nem tudtam, és ebből aztán egy jó hosszú kutatás lett, aminek a végeredménye egy, egy PHD értekezés lett, és amikor ez előállt, ez a szöveg, akkor tulajdonképpen megvolt, hogy élelmiszeripari hasonlata mondjam, a, a regény száraz anyaga. És akkor el kellett teljen egy jó pár év ahhoz, hogy új szemmel tudjak nézni az anyagra, mert hiszen az a, az a fajta tudományos rendszerező tekintet, amelyel mondjuk filológusként az anyagra néztem, az el kellett enyészen, vagy porladjon, ahhoz, hogy aztán újra íróként és kreatívan tudjak az önökre nézni. Ezt az időt meg kellett várni, tehát ez, ez is persze egyfajta belső hát munka. Jó, de hát, hát ez inkább a rombolás, és... ugye a, a rombolás és az építés dialektikája mm -hmm. is fontos ebben. És akkor, és akkor, amikor eltelt ez az idő, és az életemben is eljött egy olyan szakasz, amikor azt mondtam magamnak, hogy, hogy hát most lesz három év, amikor úgy nagyjából minden héten három-négy napot neki tudok látni, írni, és azt végig tudom írni azt a legább délig ezeket a napokat, tehát amikor látszott, hogy ez megvan, akkor vettem egy nagy levegőt, és akkor akkor neki láttam. Tehát tulajdonképpen mondjuk a regénynek a szöveg teste az egy három éves írói Az Azért mégis csak azt látom, hogy azt mondod, hogy nem ilyen mániákosan, mégis egyfajta mánia befészkelt. a mánia, mánia persze, az persze. A mánia az, az egy meg gondolok dolog, arra, persze. hogy 2005-ben ebből született egy előadás, igaz, hogy csak egyszerű, a novelláidban ott van maga annak a szövete, ami csak arról beszél, hogy téged foglalkoztatott az ügy, és én csak úgy olvastam ezt, hogy miközben szabadkűművességről és a 18. századról szól, iszonyatosan mai, hiszen olyan dolgokról szól, hogy milyen idegennek lenni, milyen idegennek lenni annak a Szolimánnak, aki fekete, milyen idegennek lenni annak a Kazinciánnak, akit kivett a társadalom magában. Beszél arról a szabadkűművességről, ami szerintem ma Borzasztóan fontos egy olyan világban, ahol egy kapaszkodó lehet. Tehát, hogy mennyire kötődik össze ez a két korszak Igen, egyé. igen. Hát a, az idegenség fenomenológiáját tárgyalja ez a könyv, többé-kevésbé azt lehet mondani, és ezt elég sokféle felől igyekszik megközelíteni és még csak nem is ez az egyetlen uh, motivum a könyvnek, tehát egy nagyon, nagyon sok más uh, motivum is ehhez hozzá uh, csapódik, és ebből épül föl egy, egy olyan szerkezet vagy egy olyan metafora mező, amelyből aztán a történetnek a, a felszíni szerkezetei, hogy én csomt mondjam, kialakulnak. A, a történet végül is borzasztóan egyszerű, ha úgy vesszük, egy fekete-bőrű rabszolga érkezik Európába, akit aztán megtanítanak európai kultúrára, magassa viszi a Jó Isten a sorát, és aztán csúfosan végzik, kitömik, és egy múzeumba kiállítják. Van egy barátja, a regényben a legjobb barátja, az történetesen egy magyar, aki az idegenségnek és az Európai pába benemilleszkedésnek egy egészen másfajta kalandját éli meg, hiszen ő már születését tekintve fehér, és ö, ö, születési egyházat tekintve keresztén, még ha protestás is, ö, de mint magyar, és mint Európa keleti szegletén élő ö, értelmiségi ö, elképesztő nehézségekkel kell szembenézen ahhoz, hogy az életében megálmodott dolgokat végig tudja vinni, és nem is tudja végigvinni, tehát az is egy kudarc történet, miközben persze ö, az értékek egyáltalánosabb egy sí síkon persze győzelmet aratnak. Ö, és hát emögé sorakozik föl a 18. És 19. század történeti háttere, amit ismerünk a történemből, tehát a francia forradalomba vezető 18. század második felének története, majd pedig a francia forradalom után a, a konzervatív visszarendeződés és a, a feudális összezárása utáni Európa, az a Meyer korszak, amely, amely a a, a represszióról, a politikai represszióról cserébe viszont a, a magánélet, a társas élet, a, a szalonélet kiteljesedéséről szól. Hát, um, ez szól egy... Bocsánat, egy nagyon izgalmas szemüvegen keresztül, török szofi szemüvegén keresztül, hiszen három hangon szól a regény, de az nagyon izgalmas, hogy egy nő korsz. Egy nőt választottam elbeszélőnek, um, erre nagyon sok okom volt, lehet többféle felvetéssel élni, hogy ez egy történetnek ki legyen az elbeszélőjén, és végzongoráztam a lehetőségeket, hogy milyen, hogyha Kazinci besélni el, mi lenne, hogyha Angelo Szolimán besélni vagy egy más szereplő. Végül aztán Kazinci feleségét találtam meg erre a pozícióra a legalkalmasabbnak, mert én nagyon motivált, érzelmileg nagyon gazdag elbeszélői hangot lehetett vele megszólaltatni, és azt gondoltam, hogy az olvasó az ő kezét fogva, vagy a Sophie kezét fogva tud talán a legbiztosabban végigmenni ezen a labirintuson, tehát, hogy ő lesz egy a féle fonál. És akkor itt folytatjuk, de akkor először hallgassuk meg azt az első zenét, amit te hoznál szítótól. Az Go, you know, go, Der Schnauze voll, die Köpfe sind leer. Sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz. Ertränken, Sorgen und Probleme in dem Becher voll Wein. Mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren. Haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen. Lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr. Denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören nicht her es gibt kein vor und kein zurück mehr nur noch unten und oben Meiner von 100 millionen ein kleiner punkt überm boden ich heb ab ich heb ab nicht hält mich am boden alles blass und grau Zeit und Raum verloren hier oben und Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht fast 8 Milliarden Menschen doch die Menschlichkeit fehlt von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus von hier sieht man keine grenzen und die farbe der haut dieser ganze lärm um nichts verstummt ich höre euch nicht mehr langsam habe ich das gefühl ich gehöre hierher es gibt kein vor und kein zurück mehr nur nach unten und oben meiner von 100 millionen ein kleiner punkt überm boden ich heb ab nicht mehr auf dem boden alles lasumkau Zu lange nicht geflogen, wie ein Aston auf hoch. Ich sehe die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau Ich hab Zeit und Raum verloren. Hier oben, wie ein Nastung, wie ein Naston. Der Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, und um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach fünf Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab wohl, nichts hält mich am Boden. So ein yeah. Szidótól az AstroNautát hallották a vendégünk ma, Péter Figergő híró, és bár elég sokat beszéltél a családodról, meg elég ismert, hogy merre fele szállazódik a te családi szám, tehát a családod merre fele szállazodik, azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben fontos. Tehát, hogy a, a, a egyik ágad Áprili Jancsó Adrián jégkeli, a másik ágad az apai pedig Péter Filászló a húgott Péter Fipori. és azt gondolom, hogy ez a elképesztő közeg, az valamennyire alakít is, görtét is, meg biztos, hogy egyféle fékezés. És amikor azt mondtam, hogy te nem írsz verseket, akkor azt gondoltam, hogy van egy ilyen fék, hogy ott, ahol két olyan fantasztikus költő van, ott, ott az ember Picit távol tartja magát a verstől, de lehet? Hát ez hogy... nem tudom, hogy, hogy a tehetséget, ugye, ha a Bach, Bach gyerekeket nézzük, akkor meg a Bach familiát, akkor lehet örökölni, de más familiákban meg úgy látszik, hogy nem lehet örökölni. Tehát, hogy a költői tehetség az, azt az szerintem így észrevevődik egy embernek, hogyha van. Tehát én nem értek a dichtunkhoz, tehát a sűrítéshez. Tehát egyszerűen nem, nem, nem jönnek össze, ugye? Én mindig a, a, én mindig a a, a, a szétírás, a szálak szét, széttelegetése vonzott, és egyszerűen így ezáltal nem jönnek létre versszerű szövegek a kezemből. Metaforát tudok alkotni, meg hasonlatokat tudok alkotni, tehát ilyen, a, a, az irodalomnak ezek a, ezek a mondjuk költői eszközei ezek rendelkezéssel állnak, de a lényeg a költészetnek a sűrítés az nem, tehát pont az ellentét a próza, a prózaérás pont az ellentét a sűrítésnek. Milyen értelemben? Aha, jó, és azt gondoltam, hogy, az, hogy mind a ketten hoztátok a családból azt a nagyon sokféleséget, hogy miközben te író vagy, te azért drámákat írsz, a színház, a film az nagyon fontos neked. Péter Fibori színész, énekes, de ugyanezek a pályák, mint hogyha nagyon egyforma gondolkodásmóddal, nagyon hasonló utakon haladnátok. Miközben, hogyha messziről ránéz, vagy rátek néz az ember, két pálya évelődik. Porival többé-kevésbé azért egyetértünk a világról alkotott véleményünkben, és valóban hasonló mentalitással, meg gondolkodással, meg világfelfogással megyünk előre, bár ugye tökéletesen más típusú műfajok miatt teljesen más az életünk szerkezete, meg a pályánk szerkezete, de hát ez nyilván a médiumból adódik, de hát a, az a nagyon sokféle szellemi háttér, ami, ami ebben a kelet-európai kogy, kogy, vagy kocsfalékból nekünk ebben a családi mintázatban kijutott, ugye az is nyilván szépen követhető ebben. Tehát egyrészt a, a, a száz polgárrok hagyománya, tehát egyfajta ilyen ö, városlakó német ö, tradíció, másrészt a, a, az erdélyi székkel protestáns, ö, pap és, és kis kísértelmiségi plebejusabb tradíció. Nagyjából ez a két világ. A megértéséhez az egy Hát a protestáns, az, a... az a fajta protestáns értelmiségi, mégiscsak a, a nemesének az alsó vagy városi polgársága, ez kellett ez a figura ahhoz, hogy megszülessen az a Kazinczi figurák, bizonyára. Te tehát bizonyára így máshogy, más dolgokat kellett megtanulnom, más dolgokat nem tudtam így és mint hogyha egy másik közegből jöttem volna, de így meg más dolgoknak kellett utána nézni. Tehát igazából mindig az van, hogy, hogy csak valamilyen nagyon apró szegmensben benérzi maga, az ember magát, többé-kevésbé otthon, és amikor alaposabban megpiszkálja a dolgot, akkor rájön, hogy abban sincs otthon, hanem ott is inkább csak ö, ö, reflexek és előítéletek ö, mozgatják, és a, az igazi, igazi tudástól az még rettenetesen messze van. Tehát én amikor azt mondom, hogy van egy, mondjuk van egy protestán tradíció, vagy van egy, ö, vagy van egy polgári tradíció, akkor ez önmagában természetesen semmit nem jelent, hanem csak arra ösztönöz, hogy az ember még tovább kutasson, hogy ez mi az ördög. Jó, ott érzem különben a családot ezekben a regényekben, nem csak ebben, tehát, hogy mint például a nőalakokat, azok a nőalakok valamelyest formálták volna, gondoljuk itt a török szofira, akik közül te jöttél. Biztos, hogy így van, maximálisan így van, de hát nyilván közben az én projekcióm is, vagy az én, az én animám is az a török szofi, tehát hogy itt nagyon sok, nagyon sok mindent lehet bevetni, vagy magyarázatként előhoz ráadásul meg. Ugye ez az írás folyamatában tökéletesen kiderült, hogy, hogy, hogy nagyon könnyen tudok női elbeszélőt írni, vagy én azt gondolom, hogy ez egy eléggé megformált nőjelbeszélő, és azt gondolom, hogy ez azért történhetett meg, mert azokat a retorikai elemeket, amelyeket elvárunk egy nőjelbeszélőtől, azokat én igyekeztem kilistázni, és a lehető legteljesebb spektrumunkban használni. Tehát, hogy mi az, amiről azt gondoljuk, hogy na, ez egy női gondolkodás, és hát akkor ilyen módon írtam meg a könyvet, tehát ahhoz nem kell női, női adja rendelkezni, hogy az ember nőként gondolkozom pusztán azokat a retorikai kliséket és mintázatokat kell alkalmazni, amelyekről a társadalom azt feltételezi, hogy ez tipikusan női. És megszakítalak megint egy kis zenével. Pidepeute. Pidepeute. Pidepeute. économique, dont des gens parlent d'intervention soviétique, et dans la capitale, la situation se tombe, les émeutes se propagent en affrontement sanglant à guerre froide. Reste fiers, évaillons À la radio, on parle De américain Mais les chars avancent toujours Et on ne reçoit rien On vit de les chargeurs On s'emmusque dans les ruines Les troupes de Krojtov Sont bien les mêmes que sous Staline Novembre 56 Dans les rues glaciales La mitraille baj, baj, baj, baj, és bandától a Pári uh, hallották a Budapest 56 című számot. Milyen izgalmas. És akkor folytatjuk a beszélgetést Péter gergely -el. És azt gondolom, hogy olyan ponton is összefügg a regény, hogy <coughs> elég uh, vagy mostanában még sűrűbben benne, vagy a közéletben, főleg az írásaiddal nem is mennék messzebbre, mint egy tegnapi nagyon-nagyon szép írásodat olvastam valahol, ami arról a érekben, szólt a vasárnapi híregben, hogy te nagyon keményen hozzászólsz a politikai dolgokhoz, nagyon keményen bírálsz, és mint hogyha ugyanarról szólna, nem tudom mennyire véletlen az összes, és idegenségről, barbárságról, sőt, a címe is. Az volt a cikknek, ami használta a barbár szót. É, igen, ez egy, ez egy kicsit lehet, egy kicsit sportszerűtlen nő, de rá, rájátszott erre a, erre a címre, de talán én ezt pont, pont megtehettem. A, a dolog az szerintem úgy áll, hogy most gond, gondoljál a kedves hallgató, vagy gond, gondoljál a szerkesztő azt, hogy, hogy ír az ember egy, egy, egy jakobinus regényt, és aztán rászakad rá a világra egy, egy, egy rojalista kurzus. Tehát itt most egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen lekvár állt elő nekem, hogy, hogy, hogy egy jakobinus nyel egy, egy rojalista társaság közepén találom magam. Tehát, hogy ebből nem következhet más, mint hogy én érvelni fogok a mellett, amiről ez a regény szólt, vagy ami, amiben, amitől ez a regény fontos lett sok olvasó számára, meg amíg én ezt a regényt megírtam. És hát ez szükségképpen, szükségképpen a royalisták ellen fog menni, ez az érvelés. Ez, ez megúszhatatlan. Tehát, tehát igazából semmi más nem tettem, mint hogy levontam a következtetést abból, amit megírtam és mentem azon tovább, amit, amit egyszer elgondoltam. Mm -hmm. Jó, ez a tegnapi cikk ez leginkább az útonlevésről szól, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos fogalom ma a hazátlanság, vagy a kéthazasság, hogy milyen a haza, hogy milyen az útonlevés. Tehát, hogy mennyire iszkadt téged az, hogy milyen ez a, a nem tudom, hontalanság, idegenség, um, utolervés ez, ez, ez nekem egy ilyen nagyon érdekes szituáció, amikor az a saját identitásomat kutatom, vagy azzal foglalkozom. Ön, tehát én, én önmagamat nem érdeklem, de mint identitás probléma érdekesnek találom a saját helyzetemet. Tehát, hogy én egy olyan szituációból ö, jöttem, hogy, ö, hogy ugye én már pont Magyarországon születtem meg, de ugye Erd Erd Erdélyből hoztak végül is anyám hasában, és ö, és itt valahogy valahogy így, így így a budapesti élet az így nem nem volt igazából se, tehát az apámnak semmiképpen sem otthona, tehát ő mindig, mindig visszavágott Erdélybe, és hát igazából az egész család identitásában ez a, ez a kádárkori budapesti meggyökkeresedés, ez úgy nem, nem ment. Tehát minden, azért mindenki, aki látja, hogy igen, persze, tehát ez nekem egy kalandos, kalandos ifjúkor volt, ami meg, természetesen megírást követel, de hogy, de hogy én, én ez nem tudtam azonosulni. Tehát mind, mindig minden a családból arra figyelmeztetett, hogy ez, ez ezzel, ezzel én, ezzel mi nem azonosulunk. Legalábbis ezzel a felmenőjén nem azonosultak sem a kádárkori világgal, sem pedig Budapesttel, sem pedig igazából a, a, a, azzal a Magyarországgal, ami aztán történet ide kialakult, hanem itt sokkal inkább a tradíciók voltak, irodalom volt, zene volt, emlékek voltak, régi százvárosok milliője volt, amely persze a múlt elhanyatlott, vagy lehanyatlott, de hogy e helyére, hát ez egy hosszú és érdekes történet persze, Úgyhogy én egy bizonyos fokig ilyen exlex állapotban Mondjuk vagyok a folyamatosan. erre született meg, hiszen az is egyfajta olyan zárt Igen, az egy, az egy olyan közösség, ami, ami, ami egyszer zárt, és ami ugyanakkor kívül megtart, van. És ugyanakkor igen. ki islök, tehát, mintha az volna ennek a allegóriája, ennek a, igen, az ennek érzetnek. A, ennek a lelki igen, meg ennek a konstrukciónak. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet, amiből én persze íróként nagyon sokat profitálok. Nyilván magánemberként annyira nem büfé, hogy hogy így mondjam. És akkor hoztál nekünk egy szöveget? Hoztam egy szöveget, aminek egyébként ö, az a népszabadságban jelent meg, és az volt ott az eredeti szíme, hogy ö, kölcsöntáj. Mostanában sokat utazom Szászországba, annak is délnyugati csücskébe, Fogtlandba. Plauen a vidék központja megadóan osztozik a középkora század és a szovjet idők örökségén, és legújabb imágóját most kezdi felölteni. A második világháború szigetekre bombázta a valamikor egybefüggő belvárost, ezt a szovjetidők lakótelepei övezik, ahol még elevelnek az NDK hagyományok. Ifjukorunk Jézus Szandáros szakálas nudistái most öreg alkoholistákként csoszognak a vartburgjaikhoz, a ember oszisztéket kapni, és a Sternkvelles korsó mellől keserű nosztalgiával emlegetik a Honecker időket. De többnyire itt élnek a keleti bevándorlók is, akik csak a jövőt látják, itt aztán van élet. És van élet az újjáélesztett óvárosban, ahol a gazdag polgárok járnak, és hangtalanul sóhannak a villamosok, és itt működik Németország egyik legjobb vízilabda csapata, amelynek a fia a kapusa. A századelei szecessziós város utcái azonban, amelyek a lakótelepi gyűrű és az óváros közötti sávot töltik ki, és amelyeket egy-egy villamegyet szakít meg, mint egy pasarét idézet, csak egy mesebeli, elvarázsolt városban többnyire üresen állnak. Egész utcákon lehet végigmenni anélkül, hogy egy teremtett lélekkel találkozna az olvasó. A tulajdonosok visszakapták a házakat, de bérlő már nem akad. Aki érte, elment nyugatra. A kapuk bedeszkázva a földszinti ablakokon furnér, az emeleti ablakokon poros üres csönd, a lelakatolt üzlethelyiségek fölött az NDK idők koszlott feliratai és boltszégérei. És minthogy ezek nagyjából ugyanazon ízlés szerint épült századelei házak, mint Budáéi, ugyanazok a kapuaiak, ugyanazok az ablak és erkéivek, ugyanazok a hullámzó szecessziós homlokzatok, azzal a különbséggel, hogy egy-egy egységgel alacsonyabbak és keskenyebbek, mint a körút vagy a Mólizségmond körtérházai, az illúzió egészen olyan, mintha egy különös álomban mászkálna az ember Budapesten. Ráadásul az álombeli tektonika Pest síkföldjéti dombokkal és völgyekkel cserélte fel, és így a a körút sarokról, a dom tetejéről egészen a völgyméjén húzódó Gosdú udvarig sétálhatsz, közben egy falatni pasarét, és úgy fordulsz balra, neki a meredek rumbak sebesszénnek, ahonnan lelátsz a mélyben húzódó rákóci útra. Mindig szoros kapcsolatot ápoltam Szászország földrajzával, gyerekkoromban a novemberi estéken hevertem hason a szőnyegen, és órákra elmerültem a földrajzi atlasz lapozgatásában, és különösen Szászország alapos tanulmányozásában találtam örömet. Erre persze megvolt az okom, édesanyám családjának száz eredete a családi legendáriumban egyfajta gótbetűs emelkedettséggel szerepelt, nagyapám szobájában németül szólt a rádió, hanem éppen a Szabad Európát hallgatta, és a fejem fölött németül beszéltek, ha olyasmi került szóba, amit a kádárkor kettős beszédének szabályai szerint gyerekértelmem számára kockázatos lett volna tudni. És hiába magyarázták nekem, hogy az erdélyi szászoknak nem sok közük van szászországoz, vagy ha van is, annak már 7-800 éve a és őshaza iránti kifáncsoságomat ez inkább csak fokozta. Apám sosem titkolta, hogy a magyar tájban nem érzi otthon magát, mondhatott neki az ember akármit, mindig volt egy magasabb lapja, amelyen valamilyen erdélyi táj szerepelt. De szép ez a badacsony, mondtuk, amire ő igen-igen, na de mi ez a székelykőhöz képest? Jaj, de szép ez a bőrzsöny, mondtuk, mire ő jó-jó, na de mi ez a fogarasi havasokhoz képest? Így jöttek mindig a magasabb lapok, a királyhágó, a vegyásza a duna helyett a szamos, a tisza helyett a maros, Budapest helyett Kolozsvár, a jelen helyett a múlt. Így aztán lassan megszoktam, hogy ez a hely nem az otthonunk. Szászország pedig, ahol képzeletbeli őseim éltek, egyelőre talomba maradt. Ígyfjukori kalandozásaim során valahogy egyszer sem sikerült útba étenem. de szerencsére a természet szereti a szimetriát. Gyerekkoromban minden szünidőmmel fölkerekedtünk, hogy meglátogassuk Erdélyben a nagyszüleimet, mostanában minden szünidőben fölkerekedünk, hogy meglátogassuk a fiamat Szászországban. A fiam itt él már második éve, nekem ez kölcsön kapott táj, ugyanolyan kölcsön táj, mint a küküllő vidéke, ahol apai éltek. A gyerekkorom keleti utazásokkal telt, időutazással is, hiszen a kiskükölő völgye az akkori Magyarországtól évszázadnyi, vagy évezrednyi távolságban volt. Ott akkor még elevene élt a bronzkor hagyománya, nagyon nagyanyám kemencében sütötte a kenyeret, az utcákon tehenek ballaktak, és az öregeken még maguk szőtt ruha volt. Az ólomködben fuldokló 70-es évek Budapestjéről nézve is rettenetes elmaradottságba süppett az a világ, és gyerekként boldogan menekültem vissza a Múr körtény fényreklámjai közé, betét, hitel, lakás, valuta cséb. Mostani szünidőim is időutazással telnek, csak most nyugat felé a jövőbe utazom. Mind a két utazás nagyjából ugyan, ugyanaddig tart, a reggel indulok, korástére odaérek. Fokland leginkább toszkánához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt a fügék helyett almafák, a szülőhelyet gabona, a ciprusok helyett fenyők állnak. Egyébként majdnem minden stimmel, elszórt tanyaházak, várakkal ékes kisvárosok, festői völgyecskék és változatos dombhátak, melyeket tavak, folyócskák, patakok ékesítenek, akár csak egy guztusos tájleírásban. Nekem azonban van egy másik, széleskörű használatra alkalmatlan, hozzám azonban sokkal közelebb álló hasonlatom. Ez a táj nagyon hasonlít arra a vidékre, amelyet gyerekkoromban minden nyáron és minden télen megpillantottam a kisküküllő völgyére a belső erdőbe a hasonlóságot persze mindenekelőtt a táj jelleget táplálja, a patakvölgyekkel tagolt dombok ritmusa tehát egyfajta zene, amely Titiből, tából, szinkópából és szünetből áll. Bizonyára nem lenne bonyolult feladat, egyszerű ritmus átírni a táj rajzolatát, és a két ritmusból mindjárt egyértelművé válna a hasonlóság. Persze a különbségek itt is fontosabbak, mint az átfedések. A gazdag német városokon még a szovjet íra sem tudott annyit rombolni, hogy ne életjenek újjá, a kiskükülő vidékének nyomorúságos világán soha nem akad segíteni senki. A kommunizmus lepít, lepusztította a keleti német tartományokat, és pokoli kárt hagyott hátra az emberek mentalitásában, már ahogy azt itt, mi is megszokhattuk idehaza, sok a sunyi, irigy, tolvaj, hajlamú homo de az ő fejük felett és ellenükre épül az az új Németország, amely alig hanem Európa jövőjével azonos. Itt még kevés a török, de egyre több a kelet-európai munkavállaló és bevándorló, meg persze minden rendű és rangú kalandor és szerencsevadász, és a következő években nyilván egyre több lesz a közel és középkeleti menekült, a szír, afgán és iraki, míg a kisküküllő völgy egyelőre nem egyéb, mint kelet-európa múltjából egy fogyatkozó darab. A 20. század ezen a vidéken nagyjából minden tönkretett és semmit nem adott cserébe. A zsidókat elvitte a vízkorszak, a szászokat felszívta Németország, a magyarok is eltűnneznek lassan, a jövő Európa, a világ elképzelhetetlen és megragadhatatlan messzességben van, és minden elsüpped valami tündéri elmaradott nyomorúságban. És hiába van Bukarest, ahogy mondani szokás, közelebb Párizshoz, mint Budapest, oda még Bukarest is rettenetesen messze van. Két világ között ragadtam, az egyikben apám volt otthon, a másikban a fiam lesz. Én szakmámból fakadóan utazó vagyok, I am a passenger, ezért nem különösebben üt meg, de tény, hogy ebben a tájban itt középen valahogy egyikünknek sem sikerült állandó horgonyt vetnie. Terfivek-Gyergenjel beszélgetünk, majd a zenékről mindjárt beszélünk egy Morikóne számot hallhattak. És még akkor uh, választottam ezt a számot, uh, amikor még nem tudtuk, hogy végre megkapja az oszkárt a Morikóne. Hát akkor beszéljünk most a zenékről. Ja, hogy Beszélhető. nagyon izgalmas választások, de azért ezek is eléggé hasonlóak. Tehát, hogy miért pont ezt a három vagy négy számot hoztam? Ö, igazából ö, azon Mennyire gondolkodtam, tükör? hogy... Hát, ö, ez ö, megnéztem, hogy a YouTube-on mit hallgattam a legtöbbet igazából. Mert azt gondoltam, hogy valami, valami olyan zenéket hozok, ami, ami tényleg tehát valamiért fontosak, vagy valami... Nem tudtam, hogy melyek lesznek azok. És akkor csináltam egy ilyen keresést az elmúlt évekre, mm. visszamenőleg, hogy mi az, amire a legtöbbször mentem rá. De itt pont, pont ezt a a, a Taviani, ö, testvéreknek a, az Alonso Zanfan című filmjéből, 72-es talán a film, ö, ezt a Rabia Tarantella zenét, ezt talán pont azért néztem, mert nagyon sokat beszéltünk erről a filmről Sándor Pállal, mert hogy most írtunk közös nagyforgatókönyvet, illetve én voltam az utolsó simítás a forgatókönyv, nem most filmet Sándor csinál. Igen, én simítás. Igen, én simít, sim, simítgattam a forgatókönömét utoljára. Tehát én voltam a sorban az utolsó, több dolgozott rajta, és akkor sokat került szóba ez a film, és ahhoz, ahhoz hallgattam ezt például nagyon sokat. De, de egyébként is már régóta nagyon nagy kedvenc filmem, amikor volt a, a írómozi sorozatban, csináltam egy beszélgetést a kedvenc filmem, akkor pont ezt a, az Alonza Fan című mozit választottam. Mennyire tükrőzi a hangulatodat, hogy miket uh, hallgatsz? Hát, hogy csínyen bánok, bánok, a zenével, mm. mert ugye nagyon sze sze szenzibilis ember vagyok, és azt mindig nagyon megütnek a zenék. Tehát... Uh, munkához igyekszem nem nagyon hallgatni, vagy csak teljesen semleges zenéket hallgatni. Tehát most már egy, egy, egy sima Voltemper Irtesz is kiüt a, a, a hétköznapi idegrendszeremből, tehát hogy, hogy nagyon elvisz, és akkor, akkor elkezdek odafigyelni, és akkor azzal kezdek foglalkozni, akkor megnézem egy másik előadásban, egy másik, tehát, tehát veszélyes dolog. És akkor nagyon ritkán van az, hogy na, akkor most célzottan zenét hallgatunk. Tehát az elég, elég ritkán, egyre ritkán van történik meg. Régen rengeteget, rengeteg ilyen délutánom akadt, most már egyre kevesebb. De valahogy, valahogy itt, itt az elmúlt évek történeti keresztmetszetéből ezek, ezek másztak elő. Tehát pont a, a, a, a, a pári violansz, vagy Paris Violence-et, azt futáshoz hallgattam nagyon sokat, tehát a tettem föl a fülembe, és akkor azzal, azzal futottam. Nyilván az ember elhatározottságát is acélozza egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen világú zene. Közben meg ugye van, van az egésznek egy annyira vicces értelmiségi beütése közben, tehát ez a, ennek a furcsa ellentmondása. Na, én én azt gondoltam, hogy ilyen sok rossz kedvek vannak, hogy miközben ezek a szövegek nagyon szépséges mondatokba vannak becsomagolva, meg nagyon sok finomságba. Azért az a ütős mondat, hogy vagy Rómához tartozol, vagy a barbárokhoz harmadik út nem létezik. Az azt gondolom, hogy a mostani hangulatodat nagyon erősen meghatározhatja. Igen, hát van, van, sok emberben van, bennem is van egy ilyen, egy ilyen elkeseredettség, vagy, vagy értetlenség, vagy kétségbeesettség a fölött, hogy, hogy milyen helyzetben van ez az ország, és milyen milyen, milyen, milyen rettentés erők mozgat, mozgatják a dolgokat, és hogy ez ellen mennyire nem lehet tenni, vagy milyen, milyen gyenge az ellenás lehetősége, és hát az emberi így latolgatja azt, hogy akkor ebből mi lesz. És hát igazából semmi más nem csinálok ezekben a tárcákban, mint, mint különféle modelleket állítok föl, amelyeket különféle, különféle retorikák mentén ö, írok végig, tehát hol nagyon szarkasztikus vagyok, hol, hol, ö, ö, hol pedig nagyon tragikus, Ö, tulajdonképpen ez, ez két érzelmnek vagy egy, egy azon érzelemnek két oldala, tehát attól függ, hogy az ember melyik felől közelíti a kérdést, vagy, vagy nagyon szarkastikus hangulatban tud lenni, vagy nagyon tragikusban. Bár, te szeretet ezeket a. Igen, Én nálam ezeket a minőségeket, nálam dolgokat, ezek a minőségek ez? össze tudnak találkozni, és akkor ez most pont Nem a legutóbbia ez, hogy... ez, egy, ez egy ilyen tragikusabbra hangolt tárca, no, de hát tudjuk, hogy a magyar dolog, <coughs> szép, szép és régi hagyománya van a, a nemzet halálán, a nemzet halál vízióknak, tehát akár csak vörös martira elég itt gondolni, de majdnem minden költő és, és szerző megalkotta a maga, maga nemzethalál vízióját, és hát időnként az ember életébe elkövetkezik egy olyan pont, amikor ő eljut oda, hogy, hogy valami ilyen, ilyen vízióba belebocsátkozik, hát most ez egy ilyen volt. A film az attól lehet izgalmas, hogy pont ezeket az érzékenységeket tudja fölnagyítani, tehát még érzékenyebb talán, mint az írás kérdezem azért, mert hogy a filmhez úgyis van, úgy van között, hogy csináltál, úgyis van között, hogy forgatókönyvek úgyis van között. Tehát, hogy a filmnek nagyon sok szeletével foglalkoztam már. Szóval én nem vagyok egy profi filmíró. Nagyon sok filmet megnéztem, nagyon sok filmet szeretek, igyekeztem ellesni, hogy, hogy a forgatókönyveknek mi a titka, vagy miért működik jól, még működik. És, és ami, ami forgatókönyveket írtam, azok olyanok, amilyenek igyekeztek jók lenni, de hogy ezek, ezek nekem parerga, tehát, hogy, hogy, hogy olyan mellék munkák, amelyeket ugyan nagyon szeretek, de nem a fő csapása annak, amit, amit csinálok. Tehát a, a színházi, színházi működésemnél is mindig az van, hogy, hogy ott, mint a költészet esetében is érzem, hogy hát, ha nagyon iszonyatosan összeszedem magam, akkor egy alsó közepes gusztusos valamit meg tudok csinálni, de hogy az nem tehát az nem az igazit. Jó, mégiscsak trampolinok. Hát... Ő, ugye baráti megkeresések érkeznek, az ember bennél egy közegben, ahol, ahol, ahol, ahol unszolják, vagy ahol az ember elkapja, hogy kör a kísértés, hogy, hogy a saját begyakorlott műfajából ki, kilépjen, de hogy, hogy igazából mindig azt érzem, hogy hát az én az én terepem igazából a próza, és ahol én a legjobban érzem magam, az az, hogyha ülök egyedül, és, és írok, írok egy írok egy, egy szöveget, amiben benne vagyok, és ennek mondjuk a színháznál ugye a közösségi oldalán nehezebben élem meg. Érdekes, a filmírást hát nagyon élvezem, vagy hát ez, ez persze függő, de Csándó Pállal most iszerületesen élvezek dolgozni. Tehát ez egy, az egy nagy élvezet és nagy kaland, hogy, hogy nem, nem ülök egyedül és gondolkodom, hanem, hanem, hanem amit ott kitalálunk, akkor azt, azt megpróbálom mondatokba, vagy dialógusokba önteni. Um. Többfélét írsz egyszerre, ennek a nagy lélegzetnek most éppen a végén vagy, tehát folytatódik -e ez a picit történelmi, kicsit moralizáló vagy morális kérdések körül, vagy jön egy új irány? írás. Hát írásban. Igyekszem magam új helyzetbe hozni, tehát most, most biztos, hogy nem történeti szöveget írok, tehát az, az, az egy új regénynek, aminek az elő munkáltatói folynak az egy, az egy kortárs közegben, vagy hát többé-kevésbé kortárs közegben játszódik, tehát nem, ilyen értelemben nem történeti, bár hát igazából ha már tíz évre visszamegyünk, ott, ott már erősen fölmerül a történetiség gyanúja, tehát, hogy hogy itt azért egy olyan érzékeny dolog, hogy, hogy mi az az idő, amitől kezdve már, ugye erre azt szokták mondani, hogy az, amit az ember személyesen átélt idő, tehát amire meg tudja mondani, hogy milyen szak volt, mondjuk, mit tudom én, a 69-ben a, a Móri Zsigmond történel akkor az nem történelem szöveg még, hogyha erről írok, de hát lehet, hogy egy, egyéb kliseit tekintve pedig már az. Tehát valamit az, az, az utóbbi évtizedek kedfelől elő szövegvilág lesz, Úgyhogy most nem történeti tárgyú lesz. Hogy mennyire lesz moralizáló, vagy, vagy a, a, a, a morál e, kihagy gyógyulik-e belőle, azt kevéssé hiszem, mert hogy, e, mert, hogy valamiért az csak kihagyhatatlan. Mai vendégünknek, Péter Figerke írónak köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elhoztad magaddal a zenéket, meg a szöveget. A jövő éten Szegély János várjon Szabó András íróval. A hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is további szép estét kívánok. Megköszönöm figyelmüket, Martonévát hallották. egető